amor meu que em fa por la matinada que són aquelles estrelles que com amenaces No sé què segna la lluna el fil de la seva dalla Crec que després de la nit Vinda la nit més llarga No vull que m'abandonis Ai amor Bona nit, tornem a ser aquí com cada dilluns Bona nit, Francesc Què tal? Uh, moltes, Bé, bé, moltes coses sobre la taula mm -hmm. Parlarem d'ocupació Parlarem de la repressió contra els advocats En el cas de l'Amadeu Caselles, Parlarem dels antiincineradora I de la contraofensiva de l'alcalde de Sant Pere de Turalló mm -hmm. Però em sembla que en aquests moments ja tenim el telèfon En Salvador Pallarès Bona nit, Hola? Salvador Hola, bona nit Què tal? Bé. Sí ja us coneixeu amb el Francesc eh? sí, sí, sí. Uh -huh. jo deia que feia dies que no parlàvem d'ocupació mm. però que no paren eh, perquè la, el desallotjament del vostre centre social ocupat fa una setmana més o menys no? sí, sí, fa una setmana bueno, realment van ser dos centres socials que van ser desallotjats simultàniament a, més. Uh -huh. a Mataró no? I, sí, a Mataró i un era el centre social ocupat à Àcrata i el centre social Fibra, que ja portava diversos anys en ocupació i fent activitats i... Bueno... I de cop i volta els dos, no? Sí, sí. Veure, la Fibra ja porta més d'un any, portava més d'un any ja en dates de desallitjament, dates que al final no, no procedien al desallitjament, la policia... Després hi havia, bueno, tot de recursos, amb el tema legal i tal, ah. i al final es van allargant i gairebé han sigut un any i mig que ha estat així pendent de desalçament. Ah. I l'Àcreta, doncs, pues, feia poc que, que havia començat aquest nou projecte i, bueno, ràpidament s'han posat d'acord perquè sembla que tenen molts interessos darrere perquè això sigui tirat a terra i i es construeixin unes oficines i uns aparcaments i bueno I, uh, llavors, llavors... Sí, escolta'm una cosa Salvador, tu ets del, de l'Àcrata no? Sí I jo havia llegit en algun lloc, si no ho recordo malament que hi havia hagut quatre detinguts o, o ho barrejo amb alguna altra història Sí, no, no, sí, va ser, va ser, va ser això, la setmana passada el desajutament aquest simultani, que a les 5 i mitja de la matí aproximadament ja estaven els dos dispositius a eh, davant dels dos centres socials Ocupat, ja Estaven allà organitzats, vam entrar als centres, no hi havia ningú, i bueno, ja vam procedir amb els treballs per tancar la, els espais, en el cas de l'Àcreta, i de, hem començat a enderrocar la fibra. Aleshores, més o menys cap a les 8 del matí, ja va començar a reunir-se gent que, que es va entrar al desallotjament a, a la banda dels dos centres, donant suport als centres socials i, bueno, i... cap d'una estona la policia va començar a identificar gent amb pentes i... i de les maneres que sempre actuen sí, sí. i, bueno, i van identificar tota la gent que estava concentrada i davant per tenir-nos controlats a després, més tard, cap a les 12 del migdia, més o menys van anar quatre companys a veure l'estat de, de la fibra, l'altra una de les cases. Uh -huh. I aleshores, mentre anàvem pel camí, van ser retingudes per, per uns agents dels Mossos d'Esquadra i bueno, després de tenir una mitja hora retinguts els van trasllar a la comissaria com a detinguts i com ha acabat amb, amb els companys detinguts? Sí, ja, els van doncs. posar en llibertat? Sí, sí. Els, els Després, més tard, a les 8 del vespre, es va, es va, es va fer una concentració davant de l'Ajuntament de Matador uh -huh. en suport als centres socials i, i, bueno, una mica més tard van sortir ja els, els companys detinguts sense càrrecs, en principi, però amb, amb judicis de faltes pendents. Doncs déu-n'hi-do, eh? Sí, Perquè... Sí. <coughs> doncs això que et deia, no? que nosaltres ara feia dies que potser no en parlàvem tant d'ocupació però sembla que ara torna a haver-hi una ofensiva sí, important, sí. No? perquè eh, també llegeixo que estan a punt de desallotjar el, a Vallcarca, no? Eh, això sí. ho, ho, ho saps tu? O, sí, em que ho has, el, ho has seguit que el de Vallcarca també està en parí de, de desallotjament, de desallotjament. I, bueno, i em sembla que no fa no fa gaire, bé ja va ser desitjada una, una casa, una vivenda a Baicarga, em sembla, el barri de Baicarga. I en el vostre cas tu estaves a l'Àcreta, no? Sí, jo estava a l'assemblea de l'Àcreta. I sí. quin, quina mena de feina fèieu uh, en el centre aquest? Era, era, una, era una vivenda o era, era això, era un centre social? No, a veure, eren les dues coses. Era un centre social, no? Deia que era la seva assemblea i tal, i llavors hi havia la part de la vivenda però bueno, que la gent que estava la vivent estava a l'assemblea i tal. També el que s'ha de dir és que l'Àcrata va, va sorgir una mica de que la fibra estigués emparida en aquesta agonia d'esperar el dia que, que desallotgessin o no, ara una altra data, que suposo que ara també és el que, el que han volgut ells, tenir-nos amb aquesta agonia de quan serà o de ara no, ara sí... Clar, perquè la gent es va desgastant. Això és una guerra de nervis, sí, també, no? Llavors, arrel d'això va sortir el nou projecte aquest i és on jo ja em vaig vincular més directament. Llavors, bé, bueno, pues, el que fèiem al principi era eh, preparar els espais, perquè comptàvem amb, amb, molt, amb molts espais, preparar una mica els espais i, bueno, i començar a fer activitats, cafetes, concerts, xerrades, tot tot el que es pogués, pogués organitzar. Dissabte immediatament anterior. Sí. Recordes? Sí, sí. Que vam fer un passe de la pel·lícula del Taxista Full. Sí, sí. Quin, quins altres actes heu fet que puguis així concretar? Eh, bueno, hem fet... Alguna, en, a, en aquest espai en concret, a ah. l'Àcreta, hem fet eh, alguna cafeta, uh -huh alguna algun altapassi de vídeo i, i un concert uh -huh. aquella mateixa tarda. Però com que estàvem amb, amb el tema de que gairebé la mateixa gent que estava a l'assemblea de la Fibra estava a l'assemblea de l'Àcrata, doncs pues, uh -huh. intentàvem fer els actes a la Fibra, que era la que estava una mica uh -huh. més abandonada, diguéssim, més deixada per, per les assemblees i tal, uh -huh. i des d'aquella assemblea es van fer altres actes en allà. Bona uh -huh. jornades i tal. Uh -huh. Aquí a la informació, tal com la porta el Contrainfos, el bolletí sí. semanal de Contrainformació, es parla d'un tal Felip Garcia, sí. que seria el cap dels Mossos de Mataró. Sí, sí. El coneixeu, aquest toma? Bueno, jo ben bé no, no puc parlar gaire d'aquesta uh -huh. persona. Jo no, no el conec. Uh -huh. o sigui... Jo no vaig poder estar tampoc present al desallotjament i tampoc no sé, però uh -huh. el que sí que sé és que aquesta persona va ser la que va sortir a parlar en Teodí, a, a dialogar amb, els, amb la gent que estava concentrada davant dels centres socials uh -huh. i immediatament els altres Mossos d'Esquadra que hi havien per van començar a agafar gent i a identificar-la, uh -huh. registrar-la i bueno, uh -huh. va ser el moment així una mica tens uh -huh. del matí. Uh -huh. els del Contrainfo s'acaben dient que aquesta situació visualitzava un altre cop el que fa a aquesta societat si se t'ocorreix intentar fer alguna cosa diferent a la que estableixen ells sí. es pot dir que aquesta filosofia que es reflexa en aquesta afirmació és una filosofia majoritària que corria per a aquestes cases ocupades és això el que pensa la gent Uh -huh. Sí, sí jo ja crec que sí, uh -huh. o sigui, està clar que a la mínima que intentes pensar gestionar algun espai, uh -huh. algú on no tinguis problemes, doncs pues, no sé, ets, ets un problema, no, diguéssim, uh -huh. eh, no sé. Ah, no. Bé, però ai, perdó. No, no. Uh, no, jo volia dir que tota la feina que heu fet segur que no és amb A perquè aquesta feina tard d'hora tornarà a sorgir en algun altre lloc no, sí, sí. no tampoc el que havíem, també el que ja s'havia parlat des en bon principi l'assemblea és que no, no depeníem d'un espai, també la lluita és al carrer i exactament. I no sé i encara que ens treguin els espais nosaltres seguirem endavant i encara amb més motiu uh -huh. clar un desallotjament, una altra ocupació. Sí, sí. Uh -huh. La concentració de solidaritat, que es diu aquí al Contrainfos, que es va fer al sí. matí del dimarts, dia 26, uh -huh. Uh -huh. et pregunto si en la concentració es, es notava la presència de gent del veïnat, a part dels amics i amigues del moviment Ocupa, hi havia gent del veïnat? Jo mm, no sàpiga concentrada ja, diguéssim, en, en suport suporta... El... Als centres no crec que gaire, ja et dic que a, un, bueno, a, a, un, a la Fibra, per exemple, la Fibra sí que hi havia una mica més de moviment de veïns, perquè just en, a, a, o sigui, en, el, mateix, en el mateix terreny de, de la finca on estava la fàbrica uh -huh. hi havia uns camps i tots aquells camps s'havien ha, organitzat els veïns per, per treballar-los i oh, uh -huh. gent gran que, que tenia el seu hortet allà i feia el dia, i bueno i uh -huh. llavors tota aquesta gent sí que sí es va estar concentrada i tal. Uh -huh. També s'ha de dir que gent del veïnat de Rogafonda va demanar permisos als Mossos d'Esquadra perquè tenien un excavador allà dintre de, de la fàbrica, de la fibra, uh -huh. que, que el sostre, en el sostre hi havia plaques de fibres que són, són tòxiques, no es poden manipular perquè així sí, s'han de tenir uns permisos i tal. Uh -huh i bueno, ells com és normal no tenien aquest permís i uh -huh. bueno, uh, van poder aconseguir que es parés, parés l'enderrocament per, per uh -huh. unes hores uh -huh. Bé doncs, Salvador t'agraïm molt que ens hagis explicat de primera mà com va anar tot plegat i, i que sapigueu que en aquest programa doncs, teniu una finestra oberta sempre, sempre que convingui vale. Molt bé Gràcies doncs, doncs, Gràcies. Adiós. Bona nit salut. salut. Vale. doncs potser podríem aprofitar per fer unes falques i continuarem parlant uh -huh. endavant Aquesta nit tu i jo pescarem l'Iona Radio Ona sense...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 malgrat el que diguin els altres, còctel contrainformatiu. Nosotros, aunque estemos desplazados, estamos de pie. Esperamos todos lo que está pasando con el mal gobierno. Bé, doncs continuem. Abans de passar al següent tema, i era que volíem parlar de la plataforma antiincineradora, intentarem una trucada amb la gent que, com cada dilluns, està, està reunida. Abans de passar aquest tema, deia, volia fer-me ressò d'un altre tema d'ocupació, i és que el proper 19 de novembre és la jornada prevista per l'Administració per desallotjar l'Ateneu Popular de Vallcarca. Aquest col·lectiu de persones que formen aquest Ateneu, doncs, evidentment suposen aquesta decisió presa per les autoritats en connivència amb el Poder Judicial i creuen que no han de marxar d'un espai que porta gairebé 20 anys ocupat i 14 anys desenvolupant tasques de tipus associatiu, cultural i polític. Eh, ells creuen que aquesta demanda que eh, els han fet contra, contra aquest detaneu eh, popular ha estat provocada pel seu rebuig públic al pla dels vials, és a dir, contra l'especulació urbanística i és per això que convoquen a una concentració xocolatada de suport que tindrà lloc el 19 de novembre, des de les 9 del matí fins a les 3 del migdia, davant l'Ateneu Popular de Vallcarca, a l'Avinguda de Vallcarca, número 49, per mostrar la solidaritat amb l'espai i la gent que el conformen i per donar suport perquè Vallcarca sempre hi hagi un Ateneu Popular. Acaben dient mai més Vallcarca sense Ateneu Popular, stop desallotjaments... Salvem Vallcarca, repeteixo la convocatòria, dia 19 de novembre a les 9 del matí, a partir de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, davant l'Ateneu Popular de Vallcarca, l'Avinguda de Vallcarca 49 de Barcelona. I ens apropem una mica més al país, a la Vall d'Algès en concret, i volíem parlar una altra vegada encara amb la gent de la plataforma antiincineradora, no? Doncs eh, en qualsevol cas ens farem ressò si sí, mentretrestant estem intentant aquesta trucada. ens farem, ens farem ressò d'una carta que l'alcalde de Sant Pere de Torellós doncs, ha, ha portat alss mitjans de comunicació ens pots explicar una mica francès? Sí és que estem aquí amb les trucades. avím si hi aconseguim el contacte. Donc és un article que surt avui en el nou nou i que ve signat per l'equip de govern de l'ajuntament de Sant Pere de Torelló i és un atac molt fort contra la plataforma antiincineradora el títol ja ja ho resumeix tot el títol és per què torna a mentir la plataforma antiincineradora i després en el cos del text doncs es parla de que aberracions, una aberració com aquesta només pot venir de la plataforma antiincineradora aquesta acusació és tan falsa que l'enviarem a totes les organitzacions ecologistes del país perquè vegin en quina mena d'ecologistes hem de lidiar a la Vall del Gès aquests ajuntaments que apostem clarament pel canvi de paradigma energètic i tot és d'aquest estil Després es parla d'una central tèrmica de biomassa forestal que aposta, aporta cadena de valor al bosc. Tot plegat és un conjunt d'eufemismes que a mi em concorden molt amb el que és el llenguatge oficial de la política. Sí, perquè en qualsevol cas eh, admeten que, que serà per fer electricitat, no només per Sant Pere. Mm i el que en, en cap cas en aquesta carta no queda clar és quin volum tindrà aquesta, aquesta incineradora, perquè sembla que es tracta més que res d'una qüestió de volum, que serà una cosa molt, molt, molt grossa. No? Uh -huh. I fins i tot l'alcalde de Torelló, i penso que altres alcaldes de la Vall, s'han pronunciat no ben bé en contra, però sí que no hi donaran el vistiplau fins que no es dimensioni em sembla que les paraules eren aquestes fins que no es dimensioni a les necessitats del poble de Sant Pere uh -huh. perquè tot vaixís, així eh? si fos per cobrir les necessitats del poble doncs no hi hauria cap problema de la mateixa manera que aquí la comarca amb unes quantes granges de porcs que tenien els ramaders uns quants porcs, granges petites tampoc hi havia cap problema el problema ve quan, quan es vol fer negoci i estira pel dret i uh -huh. les coses ja... Uh -huh. ja tenen un altre caire Hola, bona nit Hola Hola. Bona, bona nit No se sent res A veure, oh. estem intentant parlar amb la gent que està a l'assemblea antiincineradora sí. Hola Hola, Hola. Uh, En Ramon Minoves sí. Hola, bona nit, ets tu mateix? Bona nit, sí uh, A veure, és perquè estàvem ara fent-nos una mica de ressò d'aquesta carta de l'alcalde de Sant Pere de Torelló que us tracta de i que és una carta molt dura. Sí. Eh, bueno, i Ens ha semblat doncs que, que valia la pena que, vo que vosaltres poguéssiu contestar-la a través de, de la ràdio, si us sembla bé. Sí, sí, és possible, sí. Aviam. Digues, digues. Perdó, no, no, digue'm. No, no, era per saber a veure vosaltres què en penseu d'aquesta carta de l'alcalde de Sant Pere. Una carta tan dura només s'explica si la persona que l'escriu està veritablement nerviós, no? Uh -huh. I els nervis ve, venen de, de l'oposició que ha despertat això. Si uh -huh. l'altre projecte es van presentar 1026, 1.026 al·legacions i al final es va poder aturar a més o més de les entitats que van firmar i els ajuntaments que han presentat també al·legacions no? a, amb aquest projecte. A, va ser finalment refusat doncs, per la, la Generalitat i un dels motius que alegava com, com a principals era el refús que despertava la població. És molt, molt normal que ara, doncs, arribant a les dues mil, doncs, que ara estigui més nerviós, no? perquè uh -huh. probablement no, la, la darrera oportunitat era no, per imposar un projecte d'aquest tipus per, per Sant Pere de Toralló. Uh -huh. Aleshores, nosaltres ens hi, ens hi estem oposant i continuem a oposar-nos. No, no? no que veurem les nostres com fa ell, sinó que nosaltres eh, volem fer arribar la veu a la gent per explicar per què ens hi oposem. No? I ens hi oposem per, per raons múltiples. No? Una, perquè és, és un projecte desmesurat per donar aigua calenta a la població de la temperatura lloc. Uh -huh. No cabria. Després, perquè pensem que fabricar electricitat amb biomes és, és c eficient és només aprofità el 26% de l'energia amb això es produirà l'electricitat i això sí que és cert donarrà unes primes que donarà beneficis a una empresa privada però que això es fa amb un, amb un solar que és destinat a serveis de l'ajuntament que es construeix amb un per exemple en un en 1%, que és la més allunyada possible de Sant Pere de Torelló, quan un dels problemes que té l'actual tèrmica és que ja té moltes pèrdues en la conducció de l'aigua calenta fins a repartir-lo per tot el poble, ara va i l'allunyen encara 500 metres més de la població de Sant Pere de Torelló i la fan al límit dels ajuntaments de, de, de Sant Vicenç i de Torelló. No? Eh, és molt estrany que hagin criat també aquesta ubicació si és una planta que no porta cap problemes. no? Però, per exemple, també és una planta que ha sol·licitat poder eh, emetre sons al màxim del que està permès a la legislació, en no? la normativa de, de Sant Pere de Torelló. No? O sigui tant, que també hi haurà un problema de sorolls, no? Tant, la, tant de dia que demanen poder fer fins a 60 decibels, no? com de nit a 50. Uh, clar, contaminarà, està clar. Uh, cada cop està més demostrat que... no, no o sigui que a part de la biomassa, perquè la biomassa s'enyora de moltes menes, però fins i tot la biomassa més neta possible, eh, com pot ser només la forestal, que no serà tota forestal, sinó que només serà, serà un, aproximadament dos terços seran forestals, les altres poden provenir de la indústria, del, del moble. Aquests 65%, no, que són una ratlla de 50.000 tones que poden venir, llavors, també aquestes són contaminants, sobretot pel que fa a partícules, no? Aleshores, això no es té en compte. Uh, tots els metges que parlen de contaminació diuen que no hi ha nivells nocus, és a dir, no, diuen, és que no s'arriba a aquest nivell i fins a aquest nivell no fa res i a partir d'aleshores ja no fan. No, tots els nivells fan, i sobretot quan és una, una indústria en, o sigui, uh, en plan industrial que està cremant doncs, les 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Sí. No? Uh -huh. Això amb una zona que, a més a més, és altament contraindicada, com diuen altres estudis, que la plana de Vic si sí que facin no? indústries que emetin fums. No? Perquè aquí tenim una zona d'inversió tèrmica, Uh, en el qual doncs els gasos no s'evacuen queden al fons de l'avall el tema quan... de les boires Això, sobretot a l'hivern no? eh? pel que fa partícules a l'hivern i aleshores a quan la cosa podria estar mi... millor result... ens puja el nivell d'usó fins a sis para vaja. i tenim uns nivells d'usó, aquí a la plena de Vic que són molt pitjors que l'àrea industrial de Barcelona tenim els segons els segons índexs d'ozó de... més alt dels països catalans no? Uh, clar, això la gent ho, ho hauria de saber, no? perquè les indústries no fabriquen directament l'usó, però sí que, uh, a conseqüència dels gasos de la indústria i de la circulació del cotxe i d'altres, sí que uh, es, es, es produeix això. No? I aquí, com ara parlo de memòria, però són més de 50 dies a l'any, ens assautem tres llindars de seguretat de, de, de, pel que fa al nivell d'usó. No? i només no ens assaultem el 4 llindar, que és el d'alarma a la població Sí, que de, que de tant en tant també se salta perquè de tant en tant hi ha, hi ha la notícia, no? que, que s'ha superat el llindar en què s'ha d'informar la població. Els tres llindars, un és el de perill per a la vegetació, el de la salut de les persones, i el tercer que se salta, que són aquests 50 i pico, és el que se'n diu d'avis a la població. A partir d'aquest llindar s'ha d'avisar a la població que això està passant. No? Doncs aquest llindar aquí ens l'hem saltat eh, anualment un 50 i pico de vegades. De la Vall del Gés en concret, clar, això són estudis de manlleu. Eh, a la Vall del Gés només tenim parcials d'algun mes. Però els que corresponen a aquest mes s'assemblen molt als, amb els estudis que són contínuos dels de l'estació que es fa a amb. Uh -huh. Per tant això s'ofegirà juntament amb, amb, la, amb el que portarà la circulació de l'eix quan l'ugurin per la primavera. No? Ja do, un... Tot plegat no, doncs... el arguments que se volien donar. No? Però eh, jo tinc entès, m'ha semblat que ho he llegit en algun lloc i ara no sabria dir-te on, que eh, la resta d'alcaldes de la Vall d'Algès, per exemple el de Torelló, sí. sembla que finalment no estan gaire contents, no? Tampoc? Qui als uh, ajuntaments? Sí. El... Què Qu diuen els altres alcaldes? Home, aquí, uh, que, que sàpiga jo, uh, uh, Esquerra, a a Torelló... Guerra Republicana, Convergència i el Partit Socialista han, fet un, han presentat al·legacions conjuntament. Exactament, això és també el que havia llegit. Eh? Sí, sí. I només, només iniciatives han desmarcat pel que sé jo. Eh? I uh, Sant Vicenç ha sigut per unanimitat, eh? és a dir, uh, tots els regidors han, han acordat presentar al·legacions també en el mateix sentit que, que us estem explicant nosaltres. Sí, no? perquè en el de Torellón sembla que de, parlaven de què... el mateix que va demanar en el seu dia ja el Consell Comarcal, i un, i un munt d'alcaldes, no? Que uh -huh. es fes una planta que fos dimensionada exclusivament. Exactament. Només amb biomassa forestal i dimensionada exclusivament per donar l'aigua calenta a, a la població de Sant. A la qual cosa vosaltres tampoc us oposeu, no? Si fos una cosa així pel poble i prou. la biomassa, sobretot a, a escala petita, com està funcionant, per exemple, en alguns, en alguns llocs de Lluçonès, Uh -huh. en el qual es dona aigua calenta doncs, inclús en alguns llocs uh, serveis públics de piscines als ajuntaments i en alguns llocs de barri sencers com a de d'arreu això és possible si és a petita escala permet portar la biomassa de les zones properes perquè és que si es comença a portar de lluny uh, surt més cas de farciment que, que el que es consigueix des del punt de vista ambiental uh -huh. si s'ha de començar a transportar amb camions uh, la biomassa de lluny el benefici mediambiental pot quedar a gent. Ja, ja. Perquè, el és un producte que, de, de molt de volum no? que, que s'ho pot transportar-la, suposa problema de... Per anar s'hauria de triturar en el mateix lloc on, on no es, es produeix. No? Bé, doncs... Abans, abans parlàvem de la carta que s'ha publicat en forma d'article d'opinió, el 9-9. Sí. I deies que eh, l'agressivitat que conté s'explica sí. pels nervis que deu tenir l'alcalde. Clar, aludeix eh, per exemple, que una empresa de, de Grefax, que l'empresa que subministra carn allà és de Torelló i que aleshores un poble com Torelló... Que penja, com pot penjar pancartes si una empresa té els seus beneficis eh, i paga els impostos a Torelló. Bon, ja diré una cosa així, no? Sí, és... però clar, la carta està firmada també per l'equip de govern de l'Ajuntament sí. de Sant Pere de Torelló. Sí. He, hem... he, he de dir que un projecte clavat que el de, que el de Sant Pere de Torelló s'està uh -huh. ja gestant ja en aquests moments a la Garriga, no gaire lluny d'aquí i que realment té revolucionat el poble, i que probablement aconseguiran que no estiri endavant, perquè el rebuig de la població és molt gran. Uh -huh. uh, hi ha algun altre projecte a aquest nivell, uh, en altres zones de Catalunya, eh? uh -huh. però arreu està despertant el uh, no maneix que aquí, no? Vull dir, no és que aquí sirem especialment. Uh -huh. Sí, però jo rumiava que... Quina, quina és la situació? És a hi ha una persona nerviosa, que és l'alcalde, que fa la carta... Home, eh, fa... Des del 2001 està intentant eh, eh, que funcioni una, una planta, una empresa que doni beneficis i que contribueixi també a, a minorar la norma de físic que té l'Ajuntament, no? Oh. Sí, però com que firma tot l'equip de govern, sí. jo el que rumio és si hi ha un, un alcalde nerviós que han encomanat els nervis a l'equip de govern? O ha... Això ho ha ja, ja dit l'alcalde, però clar, pot ser... Pot ser ja som corresponsables tots plegats. No, Vinga, no. Per això, que... no sé qui, qui han passat els nervis aquí, no? El, la impressió que dona una carta, un article d'aquest nivell. No? Ah. Ja, però fixa't que utilitza uns eufemismes que, que a mi molt bé amb el que és la política oficial, no? quan parla de, de què aporta cadena de valor al bosc per exemple, aquesta manera de parlar. Que... Home, els eufemismes hi estem acostumats. Eh? Sí. La primera planta que volíem fer que ell deia que no era una incineradora, tot i que aleshores afegia que ell creia en la incineració ah. era una planta que, estava, que volia ser promoguda per una empresa que es dedicava purament als residus a les descombraries només perquè és la que s'encarrega dels de residus de la comarca, per exemple, no? Uh -huh. Vull dir, i, i el, el llistat de les coses que volia cremar, doncs, era absolutament de tot. Per, i, I, en canvi, l'eufemisme parlava d'una planta de combustible preparat. Uh -huh. eh? El preparat volia dir que el trituraven abans de tirar a cremar, uh -huh. això no volia dir preparat, eh? Uh -huh. ja, ja. Que l'homogionitzaven perquè la, la caldera de combustió no n'és més o menys regularment, no? Uh -huh i, i dosificar els plàstics amb l'altre perquè sempre hi és un poder calorífic similar, això si vol dir preparar. Uh -huh. Però ja eufemismes ja, ja n'estem acostumats. Ja, ja. Bé, Ramon, eh, si et sembla, per avui ho deixem aquí i en continuem parlant sempre que faci falta. Molt bé. Com a, com a afectats que nosaltres també som, perquè em sembla que no, no es tracta només de Sant Pere, sinó de tota la Vall del d'Alges, com a mínim. És tota la Vall d'Alges i totes, bueno, una, unes plantes d'aquestes accepten eh, un... Com és, pro, com és proper més, però també depèn en funció de, dels vents que hagin hagi, dels, de les voreses més normals. No? Uh -huh. Aquí normalment els vents, si els, els observeu, no sé, per exemple, uns de la vitri no pugen mai cap a Sant Vicenç ni cap a Sant Pere. Uh -huh. Van riu avall. i, el, sí, sí. De, i, la, i la, Les de, boires de les de tenim aquí baix. De l'actual planta tèrmica van baixen avall també, cap a Sant Vicenç i cap a Sant uh -huh i cap a Torelló, no? això és el, el més habitual. Aleshores, això més o menys s'escampa a un nivell una mica... Uh -huh. depèn, no dir, dels, pot ser una mica reguarda a nivell de, dels feins, però poden anar establint unes, uh -huh. unes pautes. No? Sí, sí. Doncs gràcies, Ramon, i, i gràcies per la feina que feu. Ja ho volia dir només que hi ha un informe mèdic molt interessant que, que parla de, de quina manera una planta de biomassa pot afectar la salut de les persones. Uh, val la pena també de, de donar a conèixer aquests estudis, que a més són, són duts doncs, per gent de respectar no? a nivell internacional. Uh -huh. I, per exemple, sé que a les franqueses hi ha una, una conferència del, del doctor Josep Ferris, que uh, és un metge, em falleia, que fa 30 anys, que es dedica justament a estudiar com incideix en no?, el càncer infantil uh, la contaminació ambiental que es troben els nens i les mares dels nens uh -huh. Molt bé, doncs ja en continuarem parlant i, i gràcies Molt bé Bona nit Salut. Bona nit, i gràcies per donar-me l'oportunitat per expressar el punt de vista A vosaltres, ja seguirem, a vosaltres ja. fem una mica de mitja part si us assembla i continuarem amb més temes per exemple avui és obligat parlar de les eleccions als Estats Units Gràcies vale.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 Més enllà de la innocència... Còctel Contrainformatiu. Bé, doncs tornem a ser aquí i dèiem que teníem més temes. A part de les eleccions als Estats Units, també volíem parlar d'una concentració que es va fer aquest dissabte davant de la presó model de Barcelona en suport al company Franqui de Terrassa, que ja sabeu que va ser sancionat dues vegades. Una vegada per haver fet una carta de suport a l'Amadeu Caselles. i una altra vegada perquè va assistir en una manifestació amb els seus companys ocupes de Terrassa en aquest judici macrojudici del corc eh, que va sortir bé que, eh, que va, uh -huh. va acabar amb una absolució dels 23 encausats sí. eh, tu hi eres francès? que ho vas veure una mica com... quin ambient hi havia? què feia la gent? Sí tota la model estava envoltada de policies policies autonòmics i que havien aparcat les furgonetes totes en bateria que es veiessin bé en les cruïlles del carrer Entensa Provença i tots els voltants, de manera que quan van arribar els amics i amigues solidàries amb en Franqui, doncs es van haver de posar a la vorera de davant del carrer Entensa, penjar, limitar-se a penjar les pancartes entre els arbres i, i els fanals, i cridar algunes consignes. El que va quedar molt bé eren unes torxes que portaven quan es va fer fosc, que la convocatòria era a les 6 i va començar a quarts de 7 quan es va fer fosc, es van encendre les torxes es va llegir el comunicat un comunicat que porta un titular que diu el centre penitenciari obert de la Model de Barcelona li posa dues sancions al Franqui per la seva implicació política i llavors explica això de l'Amadeu Caselles, pres amb vaga de fam de 76 dies aquest estiu i com el fet de que en Franqui fes un article d'opinió sobre la vaga de fam doncs el va posar en el punt de mira dels carcelers el que potser no hem dit perquè a vegades ja donem coses percebudes és que, però pot ser que hi hagi gent que en senti parlar per primera vegada el Franqui és un noi a qui van condemnar per un suposat ultrage a la bandera espanyola va ser un cas uh -huh. que se'n va parlar molt va estar uns dies a la presó, gairebé un mes, em penso, uh -huh. i després li van concedir el tercer grau. Doncs bé, ara aquestes dues sancions li retallen eh, a aquest tercer grau. Vol uh -huh. dir que aquests dies el Franqui ha d'anar dormir cada dia a la presó. Uh -huh. L'octaveta que es repartia, que conté el manifest que es va llegir per megàfon, acaba uh -huh. informant el que significa tenir el tercer grau penitenciari. Diu, el tercer grau també és presó perquè significa dormir totes les nits al centre obert de la model, seguir complint una condemna injusta, no poder viure en el domicili habitual, seguir amb el règim de control penitenciari, negar el caire polític de l'empresonament, significa sancions per fer ús al dret de la llibertat d'expressió i significa repressió per tenir implicació política. I a més, en qualsevol moment, en Franqui el poden tornar a tancar, el règim tancat. No és, no és fàcil a vegades donar informació amb una octaveta de denúncia, però aquesta octaveta ho aconsegueix. la part de denunciar uns fets, informa, està, ben, està ben feta gent, Està ben feta. Sí, sí. Són gent que treballen mm. fa molts anys, els de la solidaritat antirepressiva de Terrassa, el SAT de Terrassa. Mm -hmm. Uh, i el tema de les denúncies que us han posat els advocats de l'Amadeu Caselles a la Diana i a tu uh, com està? perquè em sembla que s'ha fet algun, algun escrit demanant signatures Sí, jo ja he vist que corren models de comunicació i uh, estan amb la quadrícula reservada perquè cadascú posi el nom i cognoms, el DNI, la signatura i això està bé està bé que la, la gent se del que fan amb els advocats que en un moment donat continuen defensant un pres encara que estigui en vaga de fam és a dir, encara que estigui fent ús de l'última arma que té un pres per protestar dintre de la presó que és la vaga de fam i això els carcelers els hi preocupa i els hi significa una inquietud una feina dintre de les presons i llavors amb qualsevol excusa intenten frenar no només la lluita del pres sinó la defensa que intenta ser digna i que fan els advocats veurem, de moment des dels col·legis d'abogats no hi ha hagut cap moviment ells estan esperant que nosaltres fem les nostres al·legacions, la nostra versió i veurem què decidiran Bé, doncs quedem a l'espera i continuarem informant i com que ja se'ns va acabant el temps Francesc i tu cada estiu vas, a... vas als Estats Units a Nova York a... Mm. a a Filadèlfia a Baltimore uh -huh. ens, ens sí. Regra... Uh, sí, abans posarem unes falques i després continuarem parlant vale, vale. d'aquest tema vale. Aquesta nit, tu, Aquesta nit tu i jo pescarem la lluna Radio -la. i radioona sí, sense llet sí. eh? Els matins del cap de setmana a fem Parada i Fonda. Parada i Fonda, el magazín del cap de setmana. Dues hores d'informació i entreteniment. Els cap de setmana, d'11 a una del matí. Parada i Fonda, més que un magazín. Més enllà de la innocència... Còctel Contrainformatiu. Bé, doncs, continuem. Jo deia que posat que demà hi ha les eleccions als Estats Units i tothom parla, que sí l'Obama, que sí el McKen. Uh, tu, Francesc, fa anys, jo penso que des del 97, que vas quedar estiu... Mm. als Estats Units mm -hmm. eh, suposo que tens una opinió formada perquè a més a més eh, has vist aquest estiu, aquest agost concretament, n'has pogut parlar en alguna de les teves cròniques també en parles quina és la teva impressió d'aquestes eleccions? Mm. Sí, el mes d'agost ja es vivia molt aquest clima electoral més que res perquè l última setmana d'agost es va fer la convenció demòcrata i la primera de setembre es va fer la Convenció Republicana llavors això significa que totes les cadenes de televisió estaven connectades amb la Convenció i encara que no volguessis doncs, coneixies directament no només els candidats sinó la seva família, els seus amics les seves criatures que tots sortien a fer la propaganda i llavors jo sí que hi veig una diferència entre el McCain i l'Obama encara que està clar que d'entrada, tant un com l'altre, el que hi surt seran com titelles de les multinacionals, que això ja fa, ja fa molts anys que passa. Però malgrat tot hi ha una diferència, perquè jo vaig parlar amb molta gent negra, la majoria de gent, amics meus als Estats Units, són negres, i estaven molt preocupats per aquest tema i desitgen que guanyi l'Obama. Ahà. Uh -huh en una de les cròniques jo vaig explicar que en el barri de Potomac, Potomac Street, de Baltimore, tothom votaria Obama. És el barri on viuen els amics i familiars de, del pres que tenim allà a Jessup, un, un antic Black Panther que es diu el Eddie Conway. Conway. I, clar, tota aquesta gent me'n parlaven molt bé de la possibilitat de que l'Obama surti escollit, perquè era, era impensable això, primer que s'atrevissin a fer una campanya amb participació d'un candidat negre, i després que surti a l'Egit és que només s'ho creuen els negres, l'altra gent, jo els veig que en parlaven de manera diferent, i la càrrega simbòlica és molt forta, perquè he llegit coses, i per exemple la Casa Blanca va estar edificada, aprofitant-se del treball esclau. Són esclaus els que van construir la pròpia Casa Blanca. L'edifici, vols dir? L'edifici. És a dir que tot, tot de dalt a baix, trontolla, només pel fet aquest. Després hi, hi, ha, hi ha altres raons. Per exemple, jo l'any al 2004 vaig estar parlant encara amb un excombatent de la brigada Lincoln, que van venir aquí els anys 30 a defensar la república, contra el cop d'estat del general Franco un home de 90 anys i vaig veure que feia campanya pels demòcrates és dir que ara ja estic parlant del col·lectiu polític del partit demòcrata que és veritat que són molt iguals però a mi aquell home em mereixia un respecte i dir que em mereixia perquè ara ja ha mort però veure uh -huh. un home de 90 anys amb la seva pancarta del Kerry el Kerry era el candidat que feia la, la carrera electoral amb el Bush que va tornar a guanyar uh -huh. doncs em va cridar l'atenció i després el New York Times que és una potència informativa ja gairebé d'una manera tradicional està sempre demanant el vot pels demòcrates i el New York Times a primera plana el mes de gener del 2006 quan es va registrar l'últim intent de crear un ambient colpista entre l'exèrcit espanyol, entre els generals, hi va haver una altra vegada solell de sabres i de cop d'estat. Us en recordeu que era un, un general que es deia Mena Aguado, que va sortir a fer el discurs de la Pasqua Militar, el dia de Reis, eh, rebelant-se contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que s'estava llavors sí. elaborant. sí. sí. El, el titular del Le Monde de París deia un general espanyol es revela contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El que passa és que això potser es va dir més fora de fora de Catalunya que no pas a Catalunya i a l'estat espanyol. Pues aquí es va amagar bastant, no? Clar, jo ara he explicat el titular del Le Monde, però és que el titular del New York Times a primera plana aquell dia deia els militars espanyols són uns troglodites. Sí, sí, això aquí pues clar. impensable, clar. A mi, a mi això em mereix un, un marge. Un marge de confiança. Sí, sí. Si són... tot i que sí. perdona eh, que t'interrompo no, no, no. avui aquesta tarda al programa de l'Albert Ohm també hi havia un professor d'economia que viu als Estats Units que també parlava no, de, de la campanya i deia que aquí tenim una mica l'error de considerar els demòcrates d'esquerres i els republicans de dretes i ell deia que no que tots dos partits són de dretes oh, esclar, sí, estàs sí, d'acord amb això? Home, i, tant, i, tant. i tant són, són dos monstres i tots estan per la guerra, diguin el que diguin ara durant la campanya, estan uh -huh. per, per les guerres. El que passa és que aquesta vegada sembla que sí que tenen un problema amb això de, de Wall Street. Però, amb la crisi, vols dir? Sí. Hi ha, hi ha molt, molta ciutadania nord-americana que si no surt l'Obama se'n portaran una decepció terrible. El propi Mumia Abu Jamal, el pres polític més conegut arreu del món, està dient que és, un, és una fita. Aquestes eleccions són molt especials, per ells són les més importants que s'han fet mai, pel que està en joc, una cosa tan clara com el color de la pell. I els prejudicis pesen molt, prejudicis racials. Pesen molt i, i sempre han guanyat els blancs. No? Veurem aviam què passarà. Però uh -huh. si guanya el McCain i la, i la Palin, estem arreglats. La Palin és una senyora que... Li agrada matar cries de foca, sí. segons sembla. Sí, ahir a la televisió explicaven que a la Sara, li van, a la Sara Palin li van, eh, la van enganyar eh, uns, eh, bueno, uns humoristes, em sembla, dient-li que, dient que eren el Sarkozy, no? li uh -huh. parlaven com si fos el Sarkozy i deien anirem a caçar plegats i matarem cries de foca i la, la Palin deia sense cap mena de problema deia uh -huh. sí, sí, ens ho passarem molt bé plegats, plegats uh -huh. vull dir que a part de tot sembla que és una senyora no gaire, no gaire llarga no? una mica curta de gambals més aviat no i belicosa està a la mateixa associació del rifle que presidia aquell Charlton Heston uh -huh. són, són guerrers i ara estic veient la primera plana del New York Times, el, el suplement que es publica en el diari El, el, el País i en el Monde de París, només que El País el publiquen en castellà, en canvi a, a París el publiquen en anglès. Petites diferències del uh -huh. de que és està al sud d'Europa o no tan al sud. No, però que la primera plana es veu aquesta caricatura del McCain i l'Obama, i el McCain està amb una postura molt estàtica i com de resistència a mantenir les coses tal com estan i en canvi l'O l'Obama el pinten estirant estirant fort veure, aviam si li pren la campanya no? i, I el, titular, vol... el titular la manera que ells ho veuen sí, la manera, la manera com, que ells ho veuen, la com ho veuen. i llavors destaquen les principals opinions que s'han reflectit aquests dies eh, durant la campanya Uh -huh. veurem aviam, aviam i tots aquests intents d'assassinar-lo no? però de moment sembla que l'FBI ha mantingut una postura neutral i, i bueno, està demostrat que si l'FBI es manté neutral no el maten però no deixa de ser inquietant Tu creus que és un perill real el que corre oh, no. aquesta dona? Mare de Déu Pot passar qualsevol cosa en aquell país amb una situació així però uh -huh. Uh, a Caos en la red que és un, una pàgina alternativa digital uh, han publicat un article que se'n diu otro titrer en la Casa Blanca mm. i diuen està a punt de ser nomenat un altre emperador a l'imperi de l'Occident mm -hmm. i llavors venen a dir que ja farien prou per canviar el món que l'Obama ha suposat uh, que fos ell el que fos mm -hmm. elegit que ja faria prou per canviar el món mm -hmm. traient uh, a la CIA de tots els països, diu i deixant els països tranquils. Home, i la base, diu, eh, només, la base. només que fes això, no. ja, ja canviaria les coses. I les bases militars, sí, sí, mm -hmm. Sí sí, està clar. Doncs veurem, bé, anem. veurem què passa. Sí, demà. Veurem què passa. Pot passar qualsevol cosa. I abans d'acabar, ja volia fer referència. Avui hem tornat a posar, hem tornat a posar la falca aquesta, que diu se sent les veus de nosaltres els que participem i la meva veu diu està en coma a l'hospital no, està pendent del que està a l'hospital en coma això mateix, sí. està a la presó pendent pendent del que està a l'hospital en coma Clar, això surt fora de context i no s'entén gaire bueno, per això vull recordar que això es refereix a aquell cas que et dèiem el del 4 de febrer del, del 2006 en què un guàrdia municipal de l'Ajuntament de Barcelona va quedar en coma arrel de, com va dir l'alcalde d'aleshores, el, el clos, li van tirar des del terrat d'una casa ocupada, li van tirar un test, una torratxa amb flors molt grosses, la, la, la torratxa i tot plegat i el va deixar en coma. I avui, <coughs> l'avantguardrdia, en el suplement aquest que en diuen Vivir hi ha un periodista que es diu Enric Sierra que fa una columna d'opinió i parla dels els nens que estan al carrer que, els que viuen al carrer i llavors hi ha un paràgraf que diu fa dos anys un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona va quedar en coma per l'impacte d'una torratxa llançada suposadament des d'una casa ocupada al carrer Sant Pere més Baix de Barcelona Segons van explicar més tard a alguns dels seus educadors, aquella nit almenys quatre nens del carrer estaven a l'edifici on es va originar aquell greu succés. Els menors no estaven a la festa, però van veure tot el que va passar des d'una de les plantes superiors on vivien i van seguir vivint allà dies després que la casa fos tancada per les autoritats els nens varen continuar entrant a l'edifici a través de l'immoble veí. Ningú va saber i ningú ho va preguntar res. O si sigui, aquest senyor està dient que coneix testimonis directes d'uns fets. De l'assunto de l'atorratge. Perquè després van canviar la versió, no? Després ja oh, no era una torratge. Oh, llavors, llavors es tractava d'una pedra. I a l'època que jo els defensava aquests nois van mantenir sempre la seva innocència. Uh -huh. aquests nois estaven al carrer no podien tirar la torratxa i aquests nois a l'hora d'ara estan condemnats a unes penes que oscil·en entre 3, 4 i 5 anys algun ha sortit per això no? de la estan, al estan, Est estan al carrer estan en llibertat provisional però hi han condemnes de 4 anys un promís de 4 anys jo no ho sé exactament perquè quan va intervenir l'ambaixador de la república de Chile, com que un d'ells tenia dos dos tenien ciutadania chilena, doncs els hi va posar un abogat de l'ambaixada i jo vaig deixar d'intervenir però van mantenir sempre la seva innocència i que ells estaven al carrer i que de cap manera havien pogut fer això i es resulta que després de la sentència surten uns testimonis que diuen, que poden dir, que van veure com, com tiraven la torratxa i qui la tirava jo això demà ho posaré en coneixement, feré un grofax faré un burofax a l'ambaixada o al consulat de Barcelona, de la República de Xile, perquè jo sempre he cregut en la innocència total d'aquests nois. I bé, doncs que l'abocat del consulat es preocupi d'entrar en contacte amb aquest periodista, el periodista Enric Sierra, de La Vanguardia, que li presenti els educadors, els educadors d'aquests nens que ens diguin quins nens són i quanta, quants anys tenen, perquè ara han passat des de més de dos anys, quasi tres, uh -huh. ja no deuen ser tan petits... Ja seguirem informant. Molt bé, doncs ho deixem aquí, tornarem dilluns que ve amb més temes i a veure demà què passa amb Obama. Estarem, estarem al cas. Vale, salut. Bona nit.